Cressy Kyle Így lehetsz kalóz. Bármiféle hasonlóság, bármilyen történelmi tényjel teljes mértékben a véletlen műve. Én szóltam. Nem muszáj hablaty könyveit sorrendben olvasni, de ha úgy akarod, akkor ez a helyes sorrend. Első rész Így neveld a sárkányodat. Második rész Így lehetsz kalóz. Harmadik rész, Így beszé, sárkányul. Negyedik rész, Így véd ki egy sárkány átkát. Ötödik rész, így fejtsd meg a tűzkő titkát. Hatodik rész, Hősök kézikönyve a halálos sárkányokhoz. Hetedik rész, így utaz, sárkány viharon. Nyolcadik rész, Így törd össze egy sárkány szívét kilencedik rész. Így loptad el egy sárkány kardját. Hablaty. Harmadik Hablaty harákoló herold nagyszerű kartforgató, sárkány volt, s emellett a valaha élt legnagyobb viking hős. Emlék iratai azonban azokkal az időkkel foglalkoznak, amikor Hablaty még csak egy nagyon is hétköznapi kisfiú volt, akinek nagyon nehezen ment a hősködés. Szereplők Hablaty Ennek a történetnek a hőse. Fogatlan Hablaty szófogadatlan kis sárkánya. Halvér Hablaty legjobb barátja. Termetes plépofa Hablaty apja, a huligántörzs vezére, bár nem egy észlény. Horrorborjú Halvér sárkánya Takonypóc Osztály első a bunyólabda, a gorombaság haladóknak, az esztelen erőszak és minden egyéb tantárgyban. Odvas fogó hígvelej Takonypóc barátja és állandó tettestársa. társa Tűzféreg Takonypóc sárkánya Alvin A szegény, de becsületes földműves Hegyesen köpő bélhangos A Kalosz képző tanfolyam vezető tanára Ajánlom ezt a könyvet nagyapámnak, Ellennek, apámnak, Michaelnek, testvéremnek, Kasparnak, férjemnek, Simonnak, valamint fiamnak, Alexandernek, szeretettel, Kressida Kyle. Nagy köszönet illeti Simon Kyle-t, Kaspar Hert, Tina Jalavát, és Andrea Malaskovát, munkájukért és támogatásukért. 2002 nyarán egy kisfiú a tengerparton lapátolva talált egy ládát, amelyben az itt következő lapokat találta. Ez harmadik hablagy harákoló Harold, a híres viking hős, sárkány suttogó és kartforgató mester emlékiratainak második kötete. Az emlékiratokból megtudhatjuk, hogyan szerezte híres kardját, és hogyan zajlott le első találkozása legnagyobb ellenségével, ő felségével és ő a szám vezérével, és kiderül, milyen rettenetes titkot őriz szörnyű szörmók kincse.